حور العين تناديني فدعيني امى هدعيني لتسجد موك يا امي عن درمي لا لن تثنيني امنا طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حقا لا اله, إله الا الله وحده لا شريك لك و أشخده من محمد و رسوله صلى الله عليه و عاليه و أصحابه و من تبههم يوم الدين أما بعد فإنك خير الحديث كتاب الله و خير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة و كل دلالة و كل في النار شخص نعطي من الشناس طولي عمو سيكل سيدي سيريو بردعواني ويزانيزا كومنتار u knjigu poznati akadijski takozvani metod poznati da znači, će akadijski tekst koji se изучаva osnovni a to je tri 3 načela e, došli smo baš do onih centralnog najbitnijih djela a to je u stvari kada autor knjige govori o 3 8 3 načela odnosno počinje govoriti od prvog načela i prošli put smo na kraju naveli da u stvari ta 3 načela govore o onome što je došlo u u koji su u motivatori predaji a to je u stvari e, da je e, što će biti čovjek e, pitan u, u kaburu takozvani kaburski azab da u stvari to su ta tri pitanja o kojima govori ovaj akidijski metan odnosno da govori o tome e, kada bude Melekel pitao umrlog kada ga posadi u kaburu e, kada bude pitao ili ko ti je gospodar, koja ti je kod ti je, je poslan, kod ti je vjerovijesnik i koja ti je vjera. Znači to su ta tri pitanja o kojima govori ova knjiga, tri osnovna načela. Prva stvar, znači o kojoj govori, naravno kao što je došlo, prva stvar koja će biti pita koju ćemo biti pitani od strane Meleka, to je stvari ko nam je naš gospodar, pa eh, nastavit ćemo dalje, znači, će ovaj eh, tekst, eh, ovog kakvideskog teksta i uzlagani neki komentar. Kaže autor eh, Muhammed Abdul-Vehab, šehhul islam, Muhammed Abdul-Vehab, govorio sam znači, nekoliko puta zašlo da služuje, da se naziva šehhul islam, zbog velikog hajra i velike preporod koji je uradio sa svojim eh, dijelom, sa svojim radom, sa svojom hrabrošću da izađe u javnost i da kaže istini, da reaguje, da upozori na širk, na iskrivjenje, pogrešno tumačenje, vjeri. Za to treba hrabrost, za treba treba snage mimo znanja, mimo znanja, znači treba čovjek biti hrabar i snažan. I e, kada već tu stvar govorim, da napominem, Muhammed Ibn Abdu'l-Vehab nije bio jedini učenjak koji je ovu stvar uočio, znači e, to skretanje e, koje nije bilo nebitno i malo po pitanju, znači prijetih tih nekih 150 godina u islamskom umetu, znači da se, da se mahom proširio širku umetu, veliki ili mali, svejedno, i pogrešno tumačenje vjeri, gdje se vjera svela, Na, na kavurove, na mezarove, na, na ono što je došlo u šarijatu, da se islam bori proti toga, to je postalo ko muslimana nevjera. E, I da se tako nešto promijeni, tako jednostavnje, to nije bilo lahko. Početak e, djelovanja i truda ovog šeha Mohameda Mdudahava, koji znači, išao njegov životni put, je bio da je učio znači, u svom, njegov otac je bio i nači učenjak, učio je u svom gradu Rijadu, pa išao, učio u Hijaz, Meku, u Medini, kod Čehova, pa učio u Iraku, kod Čehova i tako dalje. Obišao je i vidio islamski svijet i vidio je belaju u kojim se nalazi muslimanski svijet. I onda je došao na to, znači da, da, da ne ima druge nego da se mora to da se mora to popravljati, da se mora to mijenjati i tako dalje. Međutim, nije našao podršku. Gdje god je došao i upozoravao na taj širk, došao je on ono, jel, evo ga, došao mijenjaj našu jerku došao sa novtario nešto novo nam ono mi smo el generacijama generacijama i ovo radimo sad on onama došlo nešto novo pričaja kao što mi imamo danas jel. i da narodna na to stanje tako stanje se odnosi na ono što došlo mnogi kuranskim ayetima jel kada im kada im dođu poslanici i pozovu ih kažu mi smo na onom na čemu ma vežetna ali abaina znamo što su naše, naše rodite naše očeve da ideal znači oni bili na batalu da su oni bili na na neistini da su oni el đabije klaňar da su oni đabije ovo đabije ono i time pravi izgovor jel. A to je izgovor jel i bio i mušrika jel. Jonisan abi na to govorio jel. Elen neise, znači nije mu bilo lahko da samo da, se, da, da pokuša promijeniti. I pokušao je to pa je protiran iz jednog mjesta pa iz drugog mjesta, pa iz trećeg mjesta što pravi fitno jel, što je ono, kod nas danas znači popularno. Kogodne što hoći reć, nešto je da čovjek reče nešto dojsto, korisno i pametno što treba promijeniti, pravi fitno kao nije fitna rad, neispravno i pogrešno, a fitna je, znači, pozvatno i ispravno. Nažalost. E, I šta je ono što je u stvari pomoglo njegovu davu? Ovo je vrlo zanimljiva stvar, vrlo bitna. E, ovo govorim historijske strane, znači, šta se desilo. Znači, kada je on sam, kao učenjak, pozivao, išao od grada do grada, od mjesta do mjesta i pozivao, znači, da popravi ove akidetske devijacije, imao je žestok otvor protjeran iz ovog mjesta, iz ovog mjesta i tako nikoga nit ti. I e ako i neko pruži mu neku zaštitu od namjesnika vladara određenog na mjestu, ako se drugi pobunnici iz drugih krajeva, ovi skažu više ne možemo kad imamo ovi prekida sve ekonomske veze, trgovačke veze zbog tog djelovanja Haitija promijenvalo Dok on nije našao Muhammed ibn Sauda, to je današnji povratci saudijske, vladarska povratci Saudijske Arabije čovjeka koji je razumio tu njegovu davu i podržao ga sa strane vlasti. Znači, kaže ja sad stojim za tebe, ja te pomažem u svakom smislu. Ako treba, i dogovor napravljamo. Znači, vodit i rat. Ako nas neko napadne, i vodimo rat. I to se stvarno ide slojano. Na likom I šta je odaj pojenta? Znači, njega podržava jedan čovjek koji je na vlasti bio koji naravno, prihvatio ovo, tu, o, ovo tumačenje, ispravno tumačenje Islama kako i je jest, i podržao od do tem mjere da se sa njim, jel, da u službu stavio svoju svoju vojsku koju je imao. I tako je počelo, znači, to je bilo, zaista tu je bilo ratovo, jel, jer, pazite, inače, kad dođe do pitanja širk i kufr, znači, tu dolazi, i kad se dirne u nečije, takozvane, koristi, materialne koristi neke institucije vjerske, znači, tu, obično, jel, tu do, dođe do velikih okršaja, nesporazuma, jer to se lahko, je, lahko se s vlast i ne silazi. Što je poznao stvar, bez krvi se ne mijenja vlast. Uglavnom, za radsku, znači od Mohameda do Vehaba, kojeg je podržao taj vladar, znači koji je podržao njegovu davu, njegovo pozivanje, njegovu rad i djelovanje, i vojno ga podržao, i to je bio garant i uspjeh njegove davi. Znači spojio je, između čega, ono što radi radio poslanik San Sanem, između Kur'ana u jednoj ruci i sablje u drugoj ruci. Jer tako islam se širi. Tako uspjeva islam. Vi možete s Kur'anom pričati, e, govoriti, tako dalje. Ima to uspjeva, ima to naravno. Dijeluje kod razumnih, dijeluje kod nerazumnih, ne dijeluje. Međutim, da bi se uspostavila last, da bi se nešto s vojskih djelovalo radlo, a tu ide moć i snaga, i vojska, i sablja. To je istorija ovog umetja, to tako uvijek bilo i biti tako isto... A, a, Uh, murabi Tun u Endelus kada, kada, kada je bilo pitanje da padne Endelus od strani Kršana Murabi Tun, znači kada osnovali svoje družite kada su pozivali na teuhidi i vraćanje neispravno u tumačenju vjede s ličnom Muhammedom VH, u njihovo vrijeme, u četvrtom stoljeću uh, pozivanje dava i rad uh, a davetske aktivnost predavanja uh, to je jako postivno i dobro bilo međutim dok nisu to spojili sa sabljom i sa ratovanjem nisu imali uspjeha I tu, onda, kada su znači, spojili znači, Rad, Dav, Kur'an sa sabljom, ispostavili svoju vlast u, u sjevero-istočnom dijelu, u sjevero dijelu Afrike, u današnjem Maroku i Ažiru i kada je poslije toga došo da, da padne Endelus od strani Kršana, onda su tek oni imali snage, jel, zašto? Zašto su imali snagu, bili jedinstveni, imali moć i na ispravnom tumačenju vjere iako su ih nazivali berberima bedevijama Kao oni kod nas ono termin to kod nas go kao seljaci prosti seljaci ali. a obično jel pazite kod ovaj vidimo ti znači uvrijeđeni apsolutno vi ovde sve izgradajle obično davu da, private ljudi koji su na selima zdravije prirode čisti nisu usli ove ove jel svake krije, ove budaleščine naučili ovakog gradovima što ima truhle što svašta što ima nego budu čisti zdravi prirode lako razumi, razumijem lako prihvati itako e, i ove što su on nazvao ni da su berberi da su da su bedevije da su seljaci da su ovako onako primitivni oni su oni koji su ponili davu i ponovo vratili na njine, na njine stožere i i tako vratili ponos islamu i muslimanima u endelosu kada kada je trebalo da pomognemo muslimane sa takozvani belo uh, ja jao mali istorijski lodo Jusuf ovaj, uh, uh, yusuf ibn tashfin on onaj koji je povao muslimane, znači bio i učen čovjek, znači učen smislu da je razumio, pozivao dav, radio, da dav, znači pozivao na, na vraćanje ispravno tumačenju vjeri, a i spojio to sa vlašćom, sa sabljom i sa moće. Tako isto Moamedom do Lehab, znači ne bi mogao ništa uradit, Allah zna, jel, uh, da li bi dopralo do nas ovo tumačenje, da li bi se ova reforma Islama u zadnjih 250-300 godina u umetu desila, da znači da on nije spojio između dvije stvari, da ga nije pomogao čovjek koji na vlasis, na Pomogao ga vojno i čovjek, znači, čovjek koji, je, koji je bio učeni i pozivao na ispranu. Za razliku od drugog učenjaka, o, znači pravim, pravim paralelu, uh, učenjaka še, Mohameda Ševkanija. Mohamed Ševkanija koji je živo u Jemenu. Uh, on je, malo i čak i Emir Saneani, drugi učenjak, što je napisao knjigu Subula Sub Selama, vjerojatno imava prvi dio prevedan, ovdje od nas i Muhammed Šafkani, poznati učenjak, znači istovremeno su živjeli. I oni kad su čuli za njegovu davu, što poziva, pohvalili su to. Kad to ono što i mi, što smo i mi jel, uh, skontali, razumijeli, što vidimo da Bela i umet. I oni su radili djelovali. i I bili na strani Muhammeda od Ovehada. Rad... Međutim, nisu mogli dignuti glave. Praviljene su im spletke. U tadašnjem rime, od učenih glava, od ladara, znači to doba koji su zagljibili u određenim stvarima, iskrivljenim. I nisu mogli digli glave, bili su zatvarani, bili su progonjeni, znači nisu mogli rati, ni, ni, nisu bili imali podrške nikakve, šta im je bilo fallo? Allah im vojska i moć, moć snaga države im fallo. A onaj davetski dio su imali. A ono što je pomoglo davu Muhammeda do Vehaba, to što je spojio, znači između Davi, između Davi rada, i između vojske i snage, znači između, uh, jednostavno rečeno, između Kur'ana i samdje. I to je ono, jel, što je poznat učenjaka što se prenosi uh, še je u islaminu, ta im je, na kaj im i ostal, jel, da ova, ova vjera napreduje i da ide i da je krenula, počela i da tako, kroz razne periode istorije napreduje i da iće naprijed, kada, kada spoji između dvije stvari, I između Kur'ana i samdje. Pozivaš na hatke istinu sa Kur'anom, a pomažeš sa sabljom, ne zulum činiti, ne nepravdu činiti, nego pomoći istinu za oni koji ti se suprostavi tome. Hele, ne se, to je tema za sebe, ali ove, kada već govorimo o ovoj temi, znači šta je bio razlog da je njegova dava alhamdula uspjela i da je raširena i da je bila postala to mjesto gdje on živio postalo jezgro teohida ispravnog tumačenja vjere, znači što bila to rijetkost u islamskom vjeti. Danas imamo opiranje mnogim islamskim državama po pitanju akideski tema. I dan danas, ja sam vam spominjel, i dan danas imate rašireno u islamskom svijetu, u velikim islamskim državom, poput Egipta, poput Pakistana, poput Afganistana, gdje su i talibani. Kaburovi su sasvim normalna stvar, radnje oko kaburova koje su između širka velikog i malog su sasvim normalna stvar. To je naša lošinjaca, to je stvarnost muslimana, mešiti puni kaburova, kaburove koji se obilaze, oko koji se radi radnje koje su sa strane is is islama, apsolutno, nedvospisno zabranjene, evo vam primjer, turski, otičete Tursku i samo bila se džamija koju hoćete, pa što je vidjeti šta ima to su rijetka džamira, možda jedino ona plava džamija, lijepa, velika da oko nje nema kabura, u nju da nema kabura ono ostalo je sve puno kaburova od ovog, od onog, od sultana do, do šejiha, do učenog Sufije, do torbeta i tako dalje a što je bez sumnje velika devijacija u, u tumačenju i e, ovije vjere. Jer kaborovi u islamskom umetu, zapad za sve vremena, kaborovi, pravljenje turbeta oko kaboran, to u islamskom umetu nije bilo poznato sve do četvrtog stoljeća dok to nisu proširili, ko? Šijitska svekta Ismailije, isma Fatimidi koji su bili u Egiptu. Fatimidi koji su vladali u Egiptu, imali svoj hilafet, Šijitska ismailijska sekta koju su učinjaci protekvirili, njih koji su bili na vlasti. Znači, čiju vlast ukinu se lahudine ljubi. Nači, oni počinje i Mevlud, oni počinju Kaburove ceremonije i gluposti oko Kaburova koje se radi. Tako da je to danas postala vjera Maltene. I ko protiv toga kaže nešto kao "Oh, voloban đesti, mi 1000 godina te stvari ti sad nama došo, jel?" I normalno, najbolja optužba jel, vehabi i hojel a retrogradno, nazadno, reduktivno tumačenje, tamo vamo i i ti imate obiljeje napraviti per do sebe i ljudi i završio se priča. Tako se ljudi branili, jel oni imaju morali oni jel bran sebe. Elena mese da mi nastavimo dalje. Autor teksta u ovoj knjizi kaže: "Wad ila laki min kaže, ako, bud, ako, te, ako budiš upitan ko je tvoj gospodar. Ovde sad počinje znači mnogi stvari, počinje ovaj dio ovde sa pitanjem i odgovor na pitanje, jer je to jedan od najljepših načina da se nešto nauči. Kaže ti njemu odgovori: "Fa rabbiyal rabbiyal ladhi rabbani", kaže, moj gospodar je rabbullahu ladhi rabani. moj gospodar je Allah dželešanu, jel? Koje ime je a ban znači narod konači ja khalaka vanšani koji me stvorio stvorio me iz ničega i kaže u rabb al jami bi niamih i kaže jel stvorio sve ljude sa svojim nijamete i obskrbio ih da imaju nijamete dunjaške koji imaju na dunjaluku sa kojim ma žive na na ovom privremenom boravku na, na zemlji naravno što se tiče Nijameta besumljiv, dobro znate, znači Allah Šanu je onaj koji daje, obskrbljuje i keafira i muslimana dokaz obskrbljivanja sa dunjaločke strane nije dokaz ljubavi Allah i prema nama, robovima o tome smo govorili, to trebalo mu da bude jasno znači bogatstvo neće nije dokaz da ga Allah voli niti siromaštvo neče nije dokaz da ga Allah ne voli i to trebate shvatiti jedno za, za, za sva vremena u svome životu nego može biti šak obrnuto. Bogatstvo nekom bude isti draž, takozvani, znači Allahčano nekom dane bogatstvo, da bi ga video kako se ponaša, odnosno bude razlog njegovog tonijenja i upadanja u grijehe i odlazak na dalalet i u kufru i širk. Toga imamo primjera kod nas. Dovoljno da imamo primjera među nama, osobe koja se držala čvrsto i jako vjeri onako kako treba i čim malo postala neovisna bogata, promijenila se, ne ga više nije sa nama promijenila i stavove radi ovog, radi onog, radi ugleda, radi društva, ovako onako i tako dalje, i nema više izgubiniga. Bogatstvo ljude mijenja. Dvije stvari ljude mijenja, položaj i imetak. Ako hoćete, džovek, kada provjerite, zapravo stvar, znači to je, to je, tako vladari upravljaju sa ljudima, koji im pravi probleme, naravno. Na koji način? Ilimo dadne položaj da ga ušutka i sa njim upravlja s položajem, Ilimo, ili ga jel, ušutka sa imetkom. Otplati te dvije stvari su ono što što teži, ljudska priroda tako smo stvoreni i tri sa te dvije stvari sa ljudi ushutkuju dalje eh, odnosno kad govorimo o niametima naravno jel kao što malo prije rekao kao što kaže Al-Shanov uh eh, wama bikum bi znači sve što niamete imamo da dijaluku to je od Allah dželal svejedno bilo kod keafira ili kod kod muslimana eh, dalje kaže Uh, a auto pojašnjava uh, u odgovor ovaj uh, ko je taj uh, ko je tvoj gospodar pa odgovor kaže huwa maabudi leise leise maabudun sibahu kaže on je moj uh, maabud ono koga obožavam znači uh, moj gospodar je onaj koga ja obožavam kaže waliise waliise uh, li maabudun sibahu ja nemam drugog drugog božanstva koji uh, obožavam da ću miso kojim činim ibadete kojim ispoljavam ibadete kaže vadeli doko leta doka zato su reči uzvišenog što mi učimo u Fatih 17 puta na dan, najmanji, a to je, alhamdulillahi, rabbi lalemin, zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, gospodaru svih svjetova. Nači ode eh, argument iz ovog ajeta, je u stvari, eh, rab, eh, eh, rabbi lalemin, gospodar svih svjetova, a, a to u stvari odgovor na, na gornje pitanje, ko je gospodar, nači. gospodar svih svjetova, znači onaj koji je stvorio sve, on je tvorac, stvoritelj, I onaj koji je obskrbio sve što ima, on im dao sve, znači čak i onu pticu na grani, Allah Žešanu skrbljuje i sve živa stvorenja, Allah Žešanu, znači, on im je stvoritelj i on ih obskrbljuje. Dalje nastavlja autor, kaže, u okolom ma siva Allahi alem, u ane vahidu min velike. Kaže, sve što je mimo Allahi Žešanu, to je alem, to su svjetovi. To su stvorenja, u stvari. I kaže, ja sam jedan od tih stvorenja. Mislim, ja, ono, svi mi ljudi smo... A, a, Naci diot tih Allahov stvorenja. Uh naravno jel vama je vjerojatno jasno znači sve ono što je mimo Allaha jel šano mimo Allahov bića to je sve ono što je stvoreno. Naci vi znate vjerojatno ste čitali čuli tumačenje ovo Rabbel Rabbe koji su to svijetovi jer ima više svjetova znači dodat ima ljudski svijet, ima džinski svijet, ima svijet meleka ima li koji još svijet Neki nabravaju svijet životinja, neki nabravaju svijet čega? Sad nas skoro otkrivaju da ima u moru, u dubinama mora, imaju posebni svijetovi koji još nisu otkriveni. Ljude su, kaže, otkrili život na kopnu, a u moru još nisu. I sve što više, jer one izaranjaju i ulaze, i dole se otkriva neke stvari koje su, koje su, koje su čudo za, za savremenu nauku. To posebni, svijetovi, to posebni, životinje, poseban vis života, da što je znači, što se posebno nauka sa osvija koja samo osliva koja se bavi tim izučavanjem znači morskog života na dnu mora. Elena se da naučnjaci kada govore o tim svjetovima znači prvenstveno misli na ove svijetove, znači džinski svijet, dži, svijet melikea, svijet ljudi, a neki učenjaci idu dalje znači, životinje i raslojava i još neke druge sve stvari koje postoji, znači stvorenja, znači živi svijet, mrtvi svijet i tako dalje. A mi znamo, je tako, na osnovu Kur'anske ajeta, da sve što postoji da čini Allaha Čelešanuhu tesbih, je tako. tako? Znate te Kur'anske ajete? Nekoliko Kur'anske ajete ima kojima je došlo. Da sve što postoji čini tesbih, znači tespih znači veliča Allaha Čelešanuhu, ili kako nas prevode slavi Allaha Čelešanuhu, znači zikri Allaha Čelešanuhu. Je neko od vas vidio da sve što postoji kod nas da zikri Allaha Čelešanuhu, mimo ljudi? ko ljudi ima koji koji veličala priznaju ga a drugi koji koji čini mu kufra. Nači Allah džeshanu kaže Kur'ano ko ko negira to a zna zato znači čini kufra izostavi iz se s nama. Sve što postoji na dunjalu čini znači mimo oni koji imaju akl. Žina i ljudi njima je dat izbor. Ili ćeš robota Allah džeshanu, misimo badeta, ili nećeš, tvoj izbor. A što se tiče džemadata, mrtvi stvari, oni čine i živ, i životinja, i životinja koji ne imaju akl, ne imaju mozga, ne razuma, čine i bade te Je neko vidio taj njihoj bade? Ptice, Evo da neko kaže, pa jesam ja, kaže, na, žaba, kaže, kad krekeći. Ptice, ptice, šta, kad to pravano, ono, ptice, lašine krila, I koji, koji, koji zikr imaju? <laughs> koji baš, koi test bhi hai ovo govorim? Naći ovo je kur'anska činjenica, postulat istina, znači, koji koi negira kufr čini da mrtva, mrtve stvari, stvorenja, kada je Allah stvorio čini te smih Allah džalšanu, valiča Allah džalšanu. I to je to je činjenica akide ska činjenca. Među te mi to nismo videli, tako ne vidim. A onda često budemo dovedeni, e, pok, pokušavajući neki, dovesti neku zablu sa strane, a ti ide, znači, u to, jer imamo hadis, je tako? Imamo hadis Mutefek Alihi, da Allah da sunce, da sunce ne izađe, a da, napravi šta? Napravi sežu, napravi sežu, i traži da ozvodu da izađe, je tako? Je li tako? Hadis Mutefek Alihi, istina, sto postupno. Mu da neko kaže kodobaka, možda ima kuhari izmišljenih Hadisa, kod štiri imali u sadnovi šije i ostalih, što dolazili na pa pričaju. Kod, kod muslimana, jednu su nađe, -e že ima način najspravnije knjige u hadisma su, kuhari i muslim. Znači ono, što je u nima je, što ka oni kaže 99% istina, imali neki riječi, o kojeg sa različeni njavci imali u nima neke, neke pogrešnije stvari. Uglavnom, znači i sad, i sad do, to dolazi pošto mnogi ljudi pristupaju akademskim temama otvarma Gajva sa strane razuma, atla. I kažu, jel čujte, polova mi znamo jel tako, da ovaj sunce se od zemlje se okreće oko sebe po ovim, jel' po naučnim teorijama i činjenicama ju. Dakle, tako uglavnom i sunce kruži oko zemlje, otaku, jel' tako? Ili zemlja oko sunca, svejedno. Uh, e, uglavnom znači vrijeme tu sunce Sja na jednom mjestu, ovaj zemlja uvijek obasjava sunce, osim ako ima oblaci, al. Ja e, sve postaje znači pitanje, postavlja se pitanje, znači ovaj kad je to sunce otišlo jel da zamoli? I na zamoli, na kojem mjestu zamoli postalo izlozi, udik ne, negdje sja. Nema potrebe znači da da zamoli uopšte. I onda kaže ufkova hadis malo. Mm. Ne ide nikad, ali. Izatnos došliovi ovi ovi je ovi Montezila ovi i koji Matejilo se inače njihova neukaz resko tome da daju prednost razumu ljudskom odnosno njihovom razmišljanju tumači nad kuranskim i hadiskim tekstovima pa kaže što se ne slaže sa, sa razumom ako je u Kur'anu i to magračivalo pro tumačima a se neka hadisma kad to izmiša paker Buhari inče kaže dobro je na Buhari stvarno fino dobro rade, ali kaže ma ima malo izmišljenih hadisa što izmišljenih kaže on to razumno može nikako prihvatiti djeca kaže Musa aleh i kaže dao shamari meleka meut da smrto šamali i melike meudi, tako dalje, da ne ide to nikad. Zašto? Zato što on to razumski gledaju. A ovo ja vam govorim sada, zašto ovo dvoje ospajam? Ako već gledamo razumski. Malo prije smo rekli, znači, činjencu da da sva mrtva stvorenja, da čini Tespih Alaođešanu. Mi taj Tespih nismo vidjeli, tako ne vidimo ga. Negiranje toga kufra, To je činjenca, da sve slavi i veliče Alaođešanu. Jel tako, mi to ne vidimo nikako, odamo, živimo, proživimo da život, nismo to vidjeli. A znamo to. I to je odakidijski od osnov, to Allah šano bezo Koran. je tako isto i ova stvar. Znači, ima stvari koje smo obaviješteni o gajbu. Ovo stvar gajba. Stvar je gajba da sunce ode i da učini sežu i da traži dozvoli tako itd. Isto tako cijela Allah šano na, na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći. I tu ima problem. S koje strane? pa zato što jel, ako se ako okreće ovaj zemlja oko sunca i uvijek na jednom dijelu zemaljske kugle trećina noći. I ako dolazi sjano silazi u zadnju trećinu noći. A uvijek na zemaljskoj kugli trećina noći. Znači stalno silazi, stano, stano, stano, stano, stišu, znači ili stalno se sišao, znači ne vraća se. I tako dalje? I kako silazi svojim bićem ili nečim drugim. I tako I onda i čovjek dođe jel a hadi se mu tefala isto. Znači, Buhari je muslimo, vjerodosljeno, nema sumnjevi u njegovu vjerodosljeno, da je to rekao poslanik Salaam Salaam. Utjerivanje u laž poslanika Salaam Salaam je kufra. I onda dolazi sve strane i pa kaže i ovaj hadis je nekako, ono, ili il prešuti, ili ovaj, ajmo dalje, ono, listaje dalje. Međutim, nije tako, el. Znači, ne prilazi se ovim stvarima sa strani to je isto kaborski ka, ka, ka azad. Kaboš kaza, koji džmao postoji, istina je hak. Je tako? Da će biti posađeni, da će biti kažnjavani, da će biti tučeni, izuderani. Vi otvorite sad kogoš, koji god ukupani, otvorite ga nakon, nakon jednog dana, otvorite ga i vidite, jel, jel smo u kosti polomljeni, jel, jel stučeni jel ovako onako. Uglavnom nište naš ljus to radili, ne da nište nikakvi, nikakvi tragova na njegovom tijelu. Zašto? Pa zato što Kaboš kaza, stvar gajba. Stvar gajba. Naci ono što smo obavijestili na istina i to se dešava, ali ne vidimo. Da ja, svaki čovjek su, sumnja u stvar gajba, on da to već odšao daleko znači. Što pa imamo gajba ili tako nešto? Imamo džine i meleke. Džina imamo često prisutnih kod mnogi ljudi na raznorazni načine i e, obično ovaj posla maltena el ovaj stvar vočio kod nazda kod nas, ovaj plod naše davi Moate nego jedna dobra procena to đbrači koji su prihvatili davi i vratili vjeru, počinje tvrsno držati je što u su susredu sa džinskim svijetom. Imao problema ili sa džinima ili sa sihrom. Bio doveden na liječenje i liječniko vjerče jednom je rekao joj ne možemo te znači da držiš vjeru kako treba, moraš da je pa on od onog početka možda nije prihvatio pa ha ha pa vidio kako ne može đbrači je onda počeo drži vjeru i da se čuje. I onda ga to natjeralo da bude čovjek prakti koji čovjek je praktikuje vjeru. Nažal, to činjensko kao mnogi, to nije vano nikako, jel? Allah Žan nas uvodi u vjeru na razne načine. Neko na ovaj način, neko na onaj način. I to nije naši problem, nego je poenta ovdje znači da se srećemo sa, sa svijetom kojeg ne vidimo, a osjetili smo na svom tijelu, možemo imati problema, o to komuniciramo, neko ima na razno, razne načine, što je tema za sebe, ali ovdje sve govorimo, zašto izlazim iz konteksta ovo što govorimo? Zato što su ovo akidetske teme. U akidetskim stvarima, Ovde ne kažemo zatvorite svoj mozak, ne razmišljajte. Nego imaju znači ono čemu su baviše ni mnoge stvari, a koje su stvar gajba, o tome ne možete ići jel, ja sam li vidio, nisam mi vidio, ja li opipao, ja sam dirnuo. Ne. Znači stvar gajba se prihvata da je tako. Čak i kod Ešarije i Maturidija i kod nje tako je. I oni su potrefali. I kod nje stvar gajba prihvatamo da je tako i gotovo. A dok ove i druge stvari, znači tu su otišli po pitanju jel potvrđivanja tevhida, laže šanoi i tako dalje. Elemente da imo dalje kaže autor uh, teksta kaže faida aqida neka بما عرفت ربك kaže ako budeš upitan po čemu ti znaš svoga gospodara znači otkud znaš da je to tvoj gospodar po čemu ga znaš kaže faqul da odgovorimo kaže bi ayatihi wa mahlukati ka ti njemu odgovoriš zna ga po njegovim ayati ajetima, ayatima misli se znakovima i po njegovim stvorenjima kako kom kontekstu pa znači znakovi Uh, više posle autor kaže ali, koji su znakovi kaže o minajate o njegovih znakova kaže leljuvane haru a šemsuval od o njegovih znakova kao noć dan uh, sunce mjesec kaže o min mahlukati. od njegovih stvorenja su kaže sema vat seba se sedam nebesa kaže era seba sedam zemalja sedam zemalja kaže uma fi inne uma i ono što je što je na njima i što je između njih Odnosno, ovde govoranc znači, govorimo o obježma, kad govorimo ovde o znakovima, znači objež, ono što što je vidljivo. Znakovi su znači dan i noć koji se smenjuju jedna za drugim. E, sunce i mjesec. Ono što mi vidimo stalno oko sebe. Također od njegovih stvorenja su. Kaže sedam nebesa. E, kako mi znamo da ima sedam nebesa? Zasom od toga što se navodi u, u Kur'anu. Kako znamo da ima sedam zemalja? i koji su sedam zemalja, na osnovu toga što je došlo u veri do sedam zemalja, na što se misli po sedam zemalja? Da imamo sedam različitih zemalja, tako, ovu našu zemlju, imamo još jednu neku tamu drugu galaksiju, sunčebu ili neku, još drugu zemlju, tako, sedam zemalja, je li tako? Je li tako? Imao te su uniju? Znači, došlo u veri do da ima sedam zemalja, sedam nebjesa je jasno, je li tako, sedam slo Prvo nebo, je majsko nebo najbliže nama. I zna se kolika njegova udaljenost, a drugo, treći postanik se kadaj kadaj kada je učinio isra u mirač, obaviješen bio njegovom prolaskom kroz tih sedam nebesa. Svedo je do jel do čega? Sotčenje Đenet se nalazi između znači sedmo neba i čega? I između Arša. Kao što je došo vjerodostanim hadisima. A gdje je Džehenem? Istraavno je stav pitanje đehnema da znači nismo precizno obavijeni šerijskim interesom gdje se nalazi đehnema. Znači gdje je mjesto đehnema, o tome nismo obaviješteni. Pa tako da imamo čak neko mišljenje, čak to prepisano nekim željacima da je đehnema sunce. I dokazuju to znači. A što je ispravno da da to nije. Elementa, uh, ono što se sedam zemalja, znači sed, sedam zemalja misli se na sedam uh, po u većini učenjaka, ono što sam ja uspio naći, sedam slojeva zemlje naše na kojoj jesmo, koja, koja je stvorena, u sedam slojeva, a ne sedam zemalja da ima slični ovakvi našim zemljama i žive slični ljudi kao mi, da ima takvi sedam zemalja. I ono što se nalazi znači između, između zemlje i između nebesa, od svih stvorenja, znači od Melika, od Džina i svega ostalo što Allah stvorio, znači to su To su Allahovi, Allahova stvorenja koje ukazuju na šta? Na postojanje Allah žerčanu. Jer ako, pazite, znači, ona zdrava, logička analiza, kada čovjek vidi sve oko nas, ovdje što postoji, počiv od planete, od zemlje, od brda, od rijeka, od nas, ljudi, pogotovo i što studiraju medicinu, kada vidi sastav čovjeka, kako je izgrađen, kako funkcioniše čovjek, kako funkcioniše sama zemlja, atmosfera, eh, nači oblaci, kiša, da je malo, da malo više jel budu oblaci, bil pala kiša, da je malo niže koji bi problem nastao, da su brda, da nisu brda ovako posađene kako je rečeno u Kur'anu, zasađena u zemlju kako bi zemlja drugačije pilikom krijetanja, šta bi se dešavao sa njim. Znači sve ti, od tih detaljima, naočni su to utvrdili, a to se potpuno slaže s onom kako je opisana zemlja u Kur'anu, u Kur'anskim kur ajetima i opisana ova stvorenja. Sve to ukazuje našto? da u stvari za ovoga postoji jel, tvorac koji je to stvorio, koji nije moglo tek tako samo od sebe nastati. Da ovako u savršenstvu funkcioniše. Čovječe je tijelo, kada se analizira, unut organi koji radi, čekaj, o, kojima mi nismo svjesni, njihov rad, njihov funkcionista, njihova uloga, bitno za, za naš organizam, to, to možemo sa medijske strane analizirati. Znači, i, i, e, i sad kada sve to vidimo, da onda na kraju kažemo, dobro te sve kaže, Evolucijom nastalo. Kako? Pa bila voda, pa unutar vode je, neki drugi hermijski elementi sastali se, pa miješali se, pa god na milenijama, to se sastavljalo, sastavljalo, po, po, pa nastoje majmunčić, majmun, malo već i tamo, i onda došlo, i onda je opet, i onda nastoje čovjek, Nas to čovjek ovakav kakve savršen savršeno i normalni drugi životni, ljudi mi smo smo mogli razliku mi nas ovaj, ova i ona insekt tamo gore dol i raznolik životinje mi ljudi kao to naslo evoluciju. I mi se možemo smijati, ali to da nas uči u školama. Da tako da nas uči o teoriji evoluciji kao jedna još kao ovaj ne, ne, ne i ne teorija. To neki ima, jel. Ovaj, čak i kad su pitani vjerski, vjerski službenici, čak od nas ovdje, jel, ovaj nisu imali precizno odgovor oko toga, da li, da li je sa strane vjeri ispravno ovo da se uči znači, revolucije ili nije ispravno i da to treba ukinuti, ne treba ukinuti. Toliko dilemu imali, ovih koji se račeo na nebeske knjige, da je Allah štano stvorio ljude od Adema i od Havi, da je tako je stvorio, da je Allah štano pisao detaljno kako je stvorio Zemlju i Dunjavu čita, čak se to slaže sa mnogim naučnim stvarima. I na kraju opet dođe kaže ne znam, sad je to, postoji sa evolucijom ili se nekocisi sa evolucije. A, evo, a teore teorija na evolucije, znači ona je izgrađena na čemu? Na tome da nema boga, nema božanstva. Nego ovo samo od sebe nastihi i preživljavaju i ostaju koji jači, jači snažniji. I to je tako išlo. Samo čudno kako ne istinu sauros prevladao dus ja i strašni. A oni nispre vladali. Ali ima i tu odgovor. Ano, tako? Zato što je Adem Aleyh Izzalam bio koliko velik? Spavno, Svala, bio, bio, znači, dogovorno veliko da se mogu trkati sa onim životnjima. I boriti. I da smo možda bile kod nama ovdje naše ovčice, jel? I krave. To su odno njegove veličine, jel? Pa je, pa je veličina Benu Adema, sino Ademo, smanji Ivana, smanji Ivana. Jeste, ko je išao nahadž? i išao i vidio od Ibrahima, ali iselam. Jeste gledali stopala od Ibrahima, ali iselam? Uvidili isela. na slikama, pogledajte, znašte? Stopala od Ibrahima, ali se Pa vidite, nikako se ne slaže našim stopalama. Dosta većih stopala je u Ibrahima. Allah šajalno spominje u Kor'anu. Meqamu Ibrahima. Znači možda već nije to možda neko podmrtno jel, ubacio, muslimo malo njima da imalo zavar. Ne, u Kor'anu spominje, meqamu Ibrahima. Nijesto gdje je stojao Ibrahima, ali isela, kad je kab, njegova stopala. On nikakvo ne slaže s našim. Ovaj najveći što je došlo, četiri šest, ono si ne, nikakvo neće složiti. Dosta veća stopala je imao. Pa je smanjivana, znači, rast od Ibrahima, ali iselam, na ovaj koji mi, pa će do, otprilike do sunnjih dano, pilke ovakav uzrast i biti, a živjet od koliko do koliko godina. Srednji, srednji nivo života na za sunnjih dana će biti ovog umeta, sa sasvima umeta, znači, onima kojim je poslan, ne samo muslimanima, nego i nemuslimanima, a to je između 60 i 70 godina, srednja vrijednost. Znači, neko više, neko manje. Kaže dalje, dokaz za ove stvari, znači, dokaz za ove stvari da su, da su a, znači, a, znakovi koje je Allah Šano spomenuo, na koji je ovdje spomina autor, znači dan i noću, znakovi koje ukazuju Allah Žešanu, koji je sve ovo stvorio, mjeseci, sunce, su koje ukazuju na Allah Žešanu, kao tvorca, kao stvoritelja, I ostale stvari koje su spomenute, kaže dokaz, zato je, navodi koranske riječi, kaže min ajati od njegovi znakova, Allah, što ono kaže za sebe, kaže, od njegovi, znači od mojih znakova su, kaže, lejlu van neharu vašemsu o, o kameru, I šta je pojenta toga, kaže, la tes žudul i šem si vola le Kaže, od njegovih znakova su noć i dan, i sunce i mjesec, i ne činite sežu, znači, ne činite i badet kome, ni suncu, ni mjesecu, ves žudul illahi ladih hal Cinite sežu da znači činite i badate ono ko je stvorio sve te stvari. I to je suština poslanstva svih poslanika u čemu vila da ubijete svoje ljude da postoji Allahu ne. To je zapas vremena. Nisu poslanici ubježivali one kojima su poslani da vjeruju Allahu da postoji Allahu. Ljudi to svojim filterom vjeruju. Danas svi ljudi uglavnom, vjeruju da postoji kako oni kažu neka sila, nešto postoji iznad ovoga. Čak i Albert Einstein on vjeruje da postoji neka sila koja je koja je iznad ovoga, koja ovo stvorila nego su poslanici pozivali svoje onima kojima su bili poslati u tevhid. Načini pozivali da is uh, upućuju ibadet isključivo Alahu džeshanu na način kako oni pojasnili, kako su poslanici pojasnili da su upućuje ibadet. I to je znači, spor između poslanika i njihovog naroda ne u tevhid rubbiyata, nego oko toga da li poslaje džeshanu nego oko toga kome se čini ibadet, Alahu džeshanu ili nekim posrednicima kipo ima džinima, suncima, mjesecima, vatrama, ženama ovo milionom. Kaže također autor teksta navodi i drugi kuranski ajet, kaže inna rabbakum uladi khalaqa semaavati velarda fi sitati ayami, kaže zaisa vaš gospodar Allah dž.š. Anu koji je stvorio nebesa i zemlju u 6 dana. Dači za 6 dana je stvorio nebesa i zemlju sume stavala ala arsh, zatim se izdigao uzdigao iznad arša. Isti A to je da posebna akideska tema o kojoj se govori, znači, a to je da Allah-šanu se uzdigao iznad Arša, isteva znači irtefean na arabskom jeziku, znači, Ala izdiči se iznad nečega, znači, Allah-šanu se izdigao iznad Arša kada je stvorio za šest dana nebesa i zemlju. I ono što je na njima, naravno. A nije ispravan ono što je prevedeno kod nas, kod vesima Korkuta u Kru'anu, a to je da je Allah-šanu zagospodario Aršom gospodarija Šoto, naši zagudarija Šoto, očupči znači, naš prije toga nije bio gospodariš. A ložešano koji je savršen, koja je čija je moć tolika, nije ispada nije gospodarijo prije toga Šoto tek onda za gospodarija Šotega. Što je neispravno sa te strane, za razumske, logičke strane neispravno, jel a kamoli sa strane akademske da u stvari istivao u anskom je nikako nema veze sa, sa za, za gospodarijenjem, nego to znači uzdigao se iznad naših. I onda uh, Allah džanu ovdje ovdje u Kur'anu ayet isto iste stvari koje su navedene jel ovdje malo priupridano majetu. da Allah džanu znači stvorio ne, uh, noć i dane nebesa i zemlje i sunce i zvijezde i da su te uh, da su te zvijezde počinje njegova stvorenja i njemu počinjanje njegove naredbi znači po njegovoj naredbi se kreću po njegovoj naredbi uh, se ponašaju i i rade uh, dalje uh, znači, ovdje ovdje jedna vrlo bitna stvar da pominjem a to je da ovo što navodi ovdje autor To je poznavanje, znači nas kao ljudi kako znamo za gospodara, lađačanu, a to je, znači, ovo je znači sa razumske strane. Mi znamo na znači, osnovu znači, znači, znači, ovog što vidimo oko sebe, da postoji neko koje je to stvorio. E, a postoji znači i dokazi sa, sa tzv. ediletul naklije, dokazi iz šerijskih tekstova koji ukazuju u stvari, da je Allah džanu onaj koji je stvorio nebesa i zemlju koji je stvorio sve nas i koji nas obavesti o tome postao na poslanika sam srna. Znači imamo dokaze znakove znači znakovi na poslanja džanu znači imamo znači imamo njegova su stvorenja koji ukazuju na njega a imam s druge strane znači oba, objavu a to je Kur'an drevske knjige koji sa kojima on nas obavestio da je on naš tvorac i da je on stvario jel nas stvorio i nas obvezao ulogom na ovom dunjaškom životu koja nam je nama poznata. Da nastavlja autor pa kaže kaže war rabbuhul ma'du ma'bud rabb gospodar kaže to stvari ma'bud onaj koji se obožava kaže a riječi znači koji se obožava znači koji zasluži da on se čini ibadet kaže dokaz zato su wadalido holu taala ja enasu e eh, budu rabbakum allazi khalaqa waladina min qablikum o ljudi kaže o ljudi znači ne mumini o ljudi kaže robujte a, a vašem gospodaru koji je vas stvorio i on prije vas kaže la te تكون kako bili bogobojazni elzi djala lakum al arda firash ko je kario cinio zemlju posteljinom vama kaže wasama binan a kaže učinio e nebesa kaže vodom, wanza la minas sama ima ispusti spušta vam sa nebesa vodu odnosno kišu fa akhrij bihi mina thamarati rizqakum i s tom vodom znači daje da vam iz zemlje niče da vam niči je el vaša rizq obskrba odnosno plodovi e, biljke povrće voće kaže fela težalu lillahi andada vantot dalmu i nemote alazhanu pripisivati sudruga e, su znači e, nekog sličnog njemu koma se počuje ibadet to znači sudrug kaže a da vi to svjesno znate Uh, Ode se prenosi adu, uh, od ibn Kesira koji kaže Mufeze poznat ibn Kesir u Svetim sirkoj kod nas imamo ga prevedenog u skraćenu verziji kaže Hadak u Hadilash ja huval mustahiq lilibada kaže ibn Kesir uh, ovo majtu ukazuje to Da anu prvo navodi znači stvorio je nas ljude Sa, sada koji poznat stvorio je oni prije nas stvorio je znači uh, nebesa stvorio je zemlju stvorio je znači daj nam kišu s kojim daje nama opstovo kojih živimo I kaže i završava ajet s tim, kaže Fela Tehrano Lila hada. Ako je neko koji je takav, koji sve ovo stvorio, kaže on zaslužuje jedini da mu se čini ibadet. On je onaj koga se obožava, kome se trebamo obraćati, kome trebamo znači činiti stvari koje su poznate kao kazovu ibadeti. Naši ibadeti, je ono či, u čemu se obraćamo iz potrebe za onim koji nas je stvorio. E, naravno to je jasno iz ovoga ajeta. Dači Allahu džellešanu o mai tu dokazuje sa svojim rububiyetom Znači, on je koji stvara, koji življuje, koji mrtvuje, koji obskrbljuje. Sa svojim rububijetom dokazuje je stvari da on jedini koji zaslužuje da mu se čini ibanan. Ovo je vrlo, vrlo bitna stvar krupna stvar. Zašto? Zato što ćemo odnaći u mnogih knjigama islamskim. Oni koji ne tumače, znači koji su izašli iz okvira ehli sunneta vlađamata po pitanju tevhida, tumačenja tevhida, da ove stvari ne tumače ovako. Nego se završavaju glavnom u objašnjavanju šanu, na rububijetu. Masa stvari, masa stvari koje pišu strani Akide je to da dokažu i pokažu kako Allah Žešanu stvoritelj ovog svega što postoji. Na razno raznolike načine. Čak je u savremeno vrijeme i sa sa koja to koja koja pomaže u tome da dokaziva da postoji Allah dž.š.anu. I onda završava i tu stvar. Treba dokazati ljudima da postoji Allah dž.š.anu. I to je taman onaj uobiđeni dio kad sad treba ljudima reći pa dobro kad kaže Allah dž.š.anu postoji i on je sve uostvario i zaista je savršeno na koji je sve ovako stvorio on znači jedini zaslužuje da mu činimo i badet na način kako ono propisao da ga činimo međutim tu se staje i zato nažalost kod nas zbog šarijsko-matoridijske akide u našim krajavima nema nikakvog spora da se radi ono što se radi oko kaborova da se opućuju dove umrlima, da se pravi torbetaj kaborovi da se radi znači razno razni širkovi u raznih stvarima, zato što, što je teuhid uluhijeta pogrešno potumačen, odnosno uopšte se ne tumači. Evo ja vas pozivam, otvorte il mihale, otvorte takvime koje imamo, Godnema koje se paže. I nađite mi gdje se priča o teuhidu uluhijeta. Kome se čini ibadet šta je širk I šta je suština Teuhida, što smo stvoreni i, i, i te stvari. O tim stvarima naštem knjigu, doneste mi, evo ja vam kažem, donesem, evo sljedeći put ćemo se opet srestišala, doneste mi naštem knjigu u kojima se o tome detaljno piše. A o stvari, zašto o tome ne piše? Zato što je ta stvar zapostavljena kod Ešarija Amatoridija. Nema, ima. Teuhid u ti je zapostavljena. Nažalost. Ima to svoje razloge, ima to svoje povode, to je duga tema. I to je ono što je sporno. To je, to je krupna stvar i zato je neobično njima da neko dođe i kaže Halo, to je novotarija, to je širk, to je, kur, kuf, to je kufr, to je opasna stvar, možete narušiti vjeru. On ti joj kaže, halo, hajk, zar može neko ko klanja izađu izvjeri, evo? Čovjek klanja kad izađu izvjeri, je, tu, šta je s tobom, kaže, te kviri muslimane. Zar može ovo, zar može ono, na, za njih su te stvari i apsolutno ne reaguj na te stvari pokušajte upozoriti znači, ko, se, ko, se, ko stoji iza ovih stvari pokušajte upozoriti s ove strane da, da je to sporno sa strane islama da to vodi u širk, da to narušava islam a to je krupna stvar vidjet ćemo poslije znači, šta znači širk i koliko je opasan za, za, za ljude za njihov iman i vjeru da im poništava sva djela da im malo šalno niće nikada oprostiti a taj širk u stvari mogu raditi muslimani i čisto raditi i kada dođemo ljude kojima kojima pokušamo to pojasniti i objasniti oni se ponašaju kao haloba. koja je to Savira? Šta ti kaže kumači? I naravno naše su naše svoje čarobno riješ sa kojima te lako odbiju. Al'habi kan da, to je. Živ svoj život, za ja, no, sekta. Naravno nismo mi nikako. Ja bih misli da ovaj posebno uležavam Ilva ska vi ha ne mogu dozivati sa Izmoni zove habijeni poznajemo ni posle danas u svijetu ikako se zove ne posle nikakva organizacija udruženje uh, skupina sekta da neko ko sebe zove habijema i da nisi ili nešto što se zove habizmo to u, to ne posle danas svijeta tako da je to je zloupotreba koja je krenula pa se zloup zloupotreba riječi vehabizma i vehabija krenula prije svega od koga Znat koga e, od Engleza širka. i od Širi I naši sultamo. Ovdje gleza i od šija krenula, znači ta optužba ljudi koji pozivaju na izvorni islam, na vraćanje na teuhid čisti, na ispravnu akidu, a ispravna akida je jasan i odnos prema kjafirima, što smo malo prije prošli popričali. Elbera min el-kufar, odricanje kufra i mušrika. To njima nikako ne godi, jel? su najbolji muslimani koji voli kjafire iovi uh, živi u sušivotu skje Afrime. Brzo da koliko nas oni ubijali, protjerivali, a mi ih opet volimo je. Znaci oni najviše vole takve muslimane koji se zatvaraju u svoje mešhide i koji svoj islam zatvaraju u džamije i van toga živi džahilijeto. Džahilijeto koji je bio za vrijeme poslanika Samsana. A bossa se stot musliman. Taj islam ima najviše godi. I narodno to se zove jedan sekularni život i sekularna država. Živi svoj islam, svoju vjeru u svoj kući u svoj meščidu u u svoje bogomolji ali u vanjskom javnom životu pusti ljudi nekrati šta hoće, kako hoće, kako god vidi, kako hoće da sponaša i to je sloboda, to je demokratija, to je napredak i to je civilizacija. Sve drugo, sve drugo narušavanje tuđih prava i sloboda, mogu te lijep. Pozvati ljude na isprano, na praktikovanje vjeri, popravljanje akidi, ukortna harame, naređivati dobro, zabranivati zlo, to je, to je, kaže, miješanje u, u privatni život ljudi narušavanje javnog života i tako dalje. Stvar se znači, okrenite na opačke, da, da smo došli u takvo stanje, znači da i kad, se na, kad nas napadaju, da se ne smijemo braniti. Zašto? Da bi bili dobili pravi vjernici, tolerantni vjernici koji privata Evropa i Amerika. Dalje autor navodi, ovde, znači, on sada dolazi sa onim jel, što, je, što je srč teme o, o, ovom, o ovom prvom dijelu, a to je u stvari... Da je Allah Žešanu, znači, to je to mačanje lajlal, Allah Žešanu onaj koji, koji zaslužuje da vam se čini ibadet. E, a onda autor navodi ovdje koje su to vrste ibadeta koje se opućuje Allah Žešanu. Jer mnogi muslimani ne razumiju stvari šta je ibadet i koje su vrste ibadeta i kako može neko kroz ibadet da upadne u šir. Pa autor ovdje navodi, šeheh Muhammed abdul navodi i kaži Ovo je li ibadate aletijamera allahu biha vrste ibadeta, ko Elah sanu naredio da ih činimo, kaže su sljedeće. Prvo nabraje ove tri osnovni, znači uopćeni, a taj kaže to su koji misl uislamivali, imanivali, isan. Kaže to je islam, iman i isan. To su uopćeni nazovi ibadeta koji ulazi unutar njih ostali ibadeti. Pa onda nabra podinešno, kaže: "Minhu du'a, al-khaufu, al-rija'u, tawakkal, wa al al al rak'at, wa rahba, wa khushu". I tako da znači znači da vez ponovo znači to je du'a i dovela Elah san, znači to je ibadet. Znači, Kada kažemo ibadet, to znači ovaj ibadet, kako ga neko ispolji, neko mimo Allaha Đalešanuhu, učinio time širk. Dalje, hauf, strah strah od Allaha Đalešanuhu, ili strah uopćeno je ibadet. Znači, mumi se treba jedino bojati Allaha Đalešanuhu, ima tu izuzetak, prirodni strah, navješćemo tu, inša Allah. Drugo ređa, nada, čovjek se treba nadati jedino Allah Žešanu njegovoj milosti, njegovom dženetu, njegovom zadovoljstvu, a ne nadati se ono što umoči Allah Žešanu, nadati se od njegovi stvorenja, od Evdija, od onih koji su kaborovima, od Alije radi Allah, od ono Fatime, Zehre, ovog, ono što imam unutar muslimanskog umeta. Također kažu od Aybadi, da su te ovakve oslanjanje, oslonjanje na laže šanu Rak, rakbet, rahbet i hušu vahaši Rič, uglavnom u jednom i istom značenju a to je u stvari jel, strah od Allah Žešanu znači to imamo strah, skrušenost bojanja Allahove kaznje to je rahbe, boja laho kaznje rahbe dadaju se nada Allahove milosti, hošu skrušenost straha prema Allah Žešanu skrušati prema Allah Žešanu dalje kaže i nabetu, vraćanje Allah Žešanu to sve i baditi, isti ane to traženje pomoći od Allah Žešanu Nači, e, znači traženje pomoći od nekoga mimo lažeš, ano može biti širk. Sve do ovda ima detalje, znači. Nači, nisu sve traženje vrste pomoći mimo lažeš, ano širk. Nači, traženje pomoći od ljudi, ono što je svojstveno ljudima je dozvoljeno šerijatski. ali traženje pomoći što može pomoć koju jedino može dati Allah dž.šanu od nekog drugog mimo lažeš, ano to je širko izvod islama. Takođe isti je ajetu, a to traženje utočišta od lažešanu, isti je traženje spasa Od sve su ovo ibadeti također zeb klanje kurbana je čisti ibadet ko zako kurban nekome mimo lažešanu on je mušik izašao izvjeri a unutar muslimanskog umeta imamo muslimane koji kolju kurban na kaburima umrlih kolju kurban za onog evliju koji je ukopan da bi se on zauzimao da bi mu s čerka, jer žena rodila djeta da bi mu s čerka se zaposlila da bi, ovo, da bi ono to muslimansko umetu postoji i to radi. zašto posredu kod evlija znači šta je tu logika evlije su dobri ljudi Allaha Žešanu voli evlije i oni su bliski kod Allaha Žešanu mi, mi ako tražimo znači idu ovom logikom mi ako tražimo direktno da nam nešto učini nešto da na Dunjaluku kaže, znaš, možda Alšano da zova, možda nam usliša dova ova ali, ali to je dug put jel ko smo mi da mi tražimo direktno Alšano mi mi miskini, jel mi obični robovi grešnici, nego šta imamo bliski ljudi koje Alšano to su Evlije i mi idemo preko Evlija i Evlije nama gore šućur mučur pomognu nam jel posreduju i Alšano nama odmah usliša naše potrebe i šta je, znate šta je zanimljiva stvar da ljudi koji rade te stvari koji čineći širk postredio, znači, preko e, Allahove stvorenja do Allahešanu, da im se često desi. Da im se ostvari ono zašto, da ove zašto radi. Desi im se to. Zakolje no, kurban kod kabura, evoli je da zatrudni žene, žena zatrudni. A pritoga toga nismo li ikak zatrudni. I hajde ti sad da je to širk, da to nije ispravljeno. Kad, jer mu koristi. Ono što čovjek mu koristi, isto je što ovi su idu, jel, kod siherbaza. Ti njima kaže a, sihrbazu, cijel, a, bavljenje sihrbazom je haram i ne smije se liječi kod sihrbaza, nigdi ni onaj takozvani bijeli sir On je Crni sihr kad treba neko napraviti, a ka treba liječi, bijeli je sihr kao. Oni kaže, ovaj se bavljen, kaže, sam bijeli sihr, a, i crni. Sam kaže, on otklanja belaje. On je Goršić. Ima taj, taj, kakvu ima, ona je u tuzdu još Ona u tešnju, kaže, na daljinski rješava telefonu. Hele, nekse, uglavnom ide, i šta je poenta, znači on ode kod sirbaza i to sa kasirana plaće sve dobije i riješiga, sirvač ga riješi laja. I stati nje mu kaže pa to je haram, ni isto, kaže što ti mene voješ, pa ja koristom riješio se, halo. Da, da to nije ispravno, kada nije u redu, ne bi ne bi, ne bi jel, završio kako treba. Uglavnom e, zaš, zašto ovo navodim ove e, ovu stvar? po pitanju ibadita, znači logika tih koji pogrešno, tu, uh, koji pogrešno pristupaju u ovoj temi utame tome znači, da posreduju preko dobrih ljudi Eulija koji su kaborovima uh, u, inače u Islamsku komentar, znate, obrži, ima izmišljenih kaborovima koliko hoćete za Eulija, razdorazni. Za, za Aliju radi Allah, u njegovu kaboru imate i u Raku, i u Šamu, i Egiptu. Za uh, znači, Husein isto, radi Allah. Znači imamo i u Raku, i u Egiptu, i u Šamu. Iga to svoje tumačenje kad jer glavama je bila osjećena kad je bio ubijen i onda sada mu je glava kod, kod Jezida i sad jelmode jel jel nusagranja je, je glava u Šamu ili u Egiptu ili u, u, naša, tu tri verzije naše. Vamo nije to poenta nego nego se ljudi takmiče ili koče u svom mjestu, u svom kraju i imati neki kabor poznatog junaka, velikana, a ako to kabura se radi stvar koja se radi. Znači do to do te mjere islamski um u kaljugu, u blato, u nazadnost Da naše znači, takmičile se koči, koi čak i sela, koče imati kabura nekog turbe, nekog poznatog čovjeka, oko kojeg se inače dolazi, dovi se traži, se upućuje se dovoj ovaj, i tako dalje, e, traži neka korist od njaloška i tako dalje. Načik do te mjere su muslimani e, otišli u, znači nazad. I tako da je došla ova velika krupna meselo islamskog uma danas. Da li muslimani, zaista veliki broj muslimana koji rade ove stvari, odlaze na kaburove, rade te što je jasna stvar da je širk. Da li tim djelima su postali mušici imaju li oni opravdanje kada laže džanu? Pa sve ti ljudi klanjaju, baš vakatan nas. Posti, vjeruje la džanu, govori šehada, i govori la ilaha. Imaju li oni opravdanje kada laže džanu za taj širk koji radi? A a neminovo, ne ne, ne dvaso radi širk. Imaju li opravdanje utako kaže da su džahil, da je neko pogrešno naučio. Vi znate da ko nas ima, jesmo priliku da vidite stranicu Antihabija. Na to stranci se poziva čisto u širk. Kažu mu ono što Vehabije pričaj da se ne smije dodaviti evlijama, da se ne smije dodati kod kaburova, da se ne smije počivati dova eli. Poznato on šeihu ovog, tarikata, onog, onog, ko ta Abdul Kadiru, ovom, onom, begavi, ono to, to, to je njihova nova izmišljena vjera. To je najgora vjera vehabijska koji su zvari, koji je izmislio vehabijsku vjeru datko izmislio englesi. Oni su ju ubacili kod muslimana i Englezi nas finansiraju, plaćaju da bi mi narušili taj, taj, taj njihov lijepi islam koji žive. I tačno, jasno, nedospisno pozivaju čisti širk i iznose dokade. Naravno, obično su, ako je o pitanju Hadistu izmišljeno nešto, ne možeš ga da naš nigdje u jednoj knjizi, A, obično znači tumačenje njihov na poznan, način i time čisto pozivaju da ono što radi od tih Belaja, od veliko malo širka, da je to stvari pravi islam, a da ove neke sadovinovi što se pojavaju što pravi fitnost svugdje u svijetu, znači da oni u stvari nakradno i pogrišno tumače vjeru koju su oni stoljećima, stoljećima imali pre nije do baba i mama i tako dalje. I to imamo znači, danas i vevom u stvarnosti, to je prisutno, znači ovo je stvar aktuelnost, ovo je vrlo bitna stvar. Ovo čovjek ako ne razumije i ako mu budu nejase, znači uvijek imat neku nedovicu. Ako pogotovo nađe na neko ko zna dobro pisati, Znači, nemojte, nemojte stvarati, znači, ima ljudi među njima, sposobni, jaki govornik, znaju dobro pričati, znaju dobro pisati, znaju baratati i uzimati koristi, ajete i hadisu u svoju korist, i, i kad neko od nas koji nima dovoljno znanja, Ovi temelje ne uzme, i kad dođe kod njih, oni gotov, jedna, najmanju ruku ubacimo u šupu, šek, sumnju da je u stvari ono što je čito, čuo, da je ispravna akida, po pitanju tevhida je širka, Da tu stvarno nije tu baš tako bilo, ne. Ne to tako, Već je istina, skrement, godina godinama radio, jednoj sad neko došo, nevalja, nevalja jao. I, I tako je počeo s ti strane malo, malo mispomit i najmanju ruku ti nemaš pojma, nedobice. Ne znaš viši šta ti je vjera. Ideš, klanjaš i pozdigš, radiš, al statična prava vjera, u što vjeruješ, jel ovo i strana ispravno to viši nije jasno. I niko živiše živi, ne može objasniti. Danas jednom ders čuješ, ovaj kaže ovaj u red, ovo je pravo kaže. Ko drugog dođe i ovaj kaže ovo ovaj I najvoljava što može sva čukaj, svaka mu čas jes dobro održava. Svi su blenili u njegu. Šta je pričao? Ne znam, šta je pričao i kako je tomačio. Ali da on dobro pričao, da zna dobro ispričat, da zna dobro mahat rukama i da zna dobro ga i lijepo se izrazit, to je bitno i to nas osvojilo. A je li ispravno priča, je li znači ono na 60 argumentima, je li to ono što će biti prve generacije, je to vjera od poslanika sa senim, e, to je li to, to, to sad priča, znači kada je to stvar tumačenja, jel rani? A bitno je da su tu negdje ili unutar canama i tako dalje. Znači ovdje autor, sad uh, autor uh, uh, ovog akidijskog teksta, navodi za svaku ovu stvar ovih ibadete koje je naveo, kaže, znači naravno nastavlja kaže još pored ovih ibadetima još mnogo drugih ibadeta, i onda navodi za svaki ovih ovaj ibadet što navodi, znači uh, počeo od ove, od straha, od nade, od te ovakve osnovne, navodi kuranski ajed kao dokaz ili hadis, dokaz za su tu ibadeti, i narod to sad nas postavi lagani komentar. se, sve ovi ibadeti, e, odnosno mogu biti širk i oni se izučavaju, znači dolazi ona šerijevska knjiga Kitabu tevid koji vi koji vam savjetujem, posle ovog uzmete da obradite akidsku knjigu Kitabu tevida, neki odaje, protumači i u njoj dolazi detalji ovog ovog poglavlja, znači šta je to širk u kojim stvarima možemo upasti u širk i kako je ispravno ispoljavati i badet prema lađešanu, znači to je već, već drugi jači stepen mimo ovog ovdje. Ali ćemo mi inšalo za ovu pomoć spomenuti i narodno predavanju ovo ostalo što ostalo. Pošto već isteklo vrijeme, 5-6 minuta od planiranog, ja molim lađešanu da kabuli ovo naše druženje, da bude dokad za nas, a ne protiv nas, da nam da snage Uh, imanske snage, da nas učini uh, iskreni pravim vjernicima na ispravnoj akidina, akidin na kide kojoj je bio poslanik, njegovih ashab i selef ovog umeta, uh, prve generacije, nakon kako su pojasnili uh, ispravni i pouzdani mami ovog umeta šta je vjera. Svane kella hume vuhande keška den la ilanete, estakviruke ve etubu ابشروا ابشروا ابشروا الصومال سمجر في العيد في العيد في العيد صالوا وكبر ابشروا ابشروا ابشروا الصومال سمجر في العيد في العيد في العيد صالوا وكبر ابشروا يا مسلمون جيشوا